la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În următoarele 30 de minute veți avea bucuria, iubiți ascultători, să audiați lecțiunea numărul 198, Constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra Evangheliei după Matei, capitolul 23, începând cu versetul 10. Autorul original al acestor meditații este preotul Nicuriță, iar prelucrarea lor în programa câte 30 de minute fiecare este rezultatul lucrării emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mai înainte de aceasta însă, așa după cum este deja cunoscut celor care ne ascultă cu regularitate, vom avea un nou episod din lucrarea Tuvi în ajutorul orfanului, în care povestitoarea și în același timp eroina lucrării ne face cunoscut felul minunat în care Dumnezeu a găsit cu cale să cioplească chipul Domnului Hristos în propria dumneai ei viață. Cu prilejul episodului din lecțiunea precedentă, am luat cunoștință de una din cursele lui Satan prin care încerca să o ducă la păcat prin, ascultați, citirea Bibliei mânată de dorințe firești. Astăzi ne continuă istorisirea cu următorul pasaj. Vă spun o întâmplare, întrucât ceea ce asta constituie un exemplu dureros de citire pe dos a Bibliei. Într-o zi ne-a vizitat un frate. L-am primit ca pe un corb, dar cu sosirea lui am simțit totuși că a apărut și ceva duh străin. În slujba lui s-au întrețesut tot felul de fire sentimentale a căror subînțelesuri și aluzii, tot mai transparente, au prins până la urmă și viu grai. Fuga din falimentul vieții lui de căsnicie căuta ieșire prin aceea că și-au dat drum liber fanteziei lui și el se gândea la o căsătorie, așa zis, spirituală și chiar mai mult cu privire la mine. Acțiunea de ajutorare a acestui om, om rătăcit, a fost colorată cu această dorință. În cele din urmă a trebuit să-i spun că aici lucrează amăgirea inimii lui înșelătoare și lui Dumnezeu nu-i place prefăcătoria, nici vicrenia. Și el, ca și cazul precedent, și-a zidit visurile lui în legătură cu mine pe siguranța cuvântului. Am tras astfel concluzia că nu trebuie să folosesc cuvântul pentru îndreptățirea gândurilor mele, ci... Cuvântul trebuie să fie ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde până în măduvă și judecă gândurile și simțirile inimii omenești. Scumpa mea soră, continuă povestitoarea, căci așa cum v-am spus la început, este un fel de scrisoare pe care o adresează una din, uneia din surorile dumneai din depărtare. Scumpa mea soră spune, aș dori să scriu un rezumat despre criza cea mai grea din exilul nostru. De fapt, și aceasta se încadrează în capitolul citirii greșite a Bibliei. Am pășit, deci, în al treilea an al vieții de pustie. Putem să spunem că ne-au înconjurat norii de martor și viața noastră a fost piatra de aducere a minte, Ebenezer, până aici, Domnul ne-a ajutat. N-am căzut în vreo boală grea până acum, dar de-o vreme am început să slăbesc. Într-o noapte am avut un vis ciudat. Niciodată n-am acordat vreo semnificație viselor. Sunt ferm convinsă că mi-e de ajuns mesajul cuvântului lui Dumnezeu, iar lumea viselor, cu foarte puține excepții, este umblare în ceață și deseori este sub influența ispititorului. O soră bătrână care a plecat la domnul m am îmbrăcat, în visul meu se făcea deci lucrul acesta, cu rochia ei neagră, m-a încălțat și cu pantofii ei ca pe una pe care o pui în catafal. Am văzut în vis cum puneau peste mine buchete și coroane de flori. Mormântul meu era pe un loc mic și nisipos. După ce m-am trezit, i-am spus lui Miriam ce ore grele am trăit și cum m-a apăsat chiar gândul că se va împlini. Într-adevăr, după o săptămână m-a cuprins o foarte grea indispoziție. În colonia noastră era și un medic care îndeplinise cândva o funcție publică în profesia lui M-a consultat inima și a constatat că am o insuficiență cardiacă gravă. Mi-a dat să ascult și eu bătaia inimii mele. Pricepeam și eu câte ceva în probleme de sănătate, pentru că la locul nostru de muncă, în lipsa medicului și cu aprobarea autorităților, am îndeplinit și servicii sanitare. Am putut deci constata și eu că starea inimii mele este deplâns. Deseori doream să mor și acum moartea a ajuns aproape de tot de trupul meu. Crizele inimii erau tot mai dese. Mi-am pierdut conștiința și la urmă m-au transportat la spital într-un orășel oarecare. Am ajuns la reanimare, locul celor fără nădejde de vindecare. M-au declarat inameliorabilă și eram convinsă și eu că mi se întâmplă exact ceea ce am dorit. Dar oare de ce mi-am dorit? Omul fuge de sub poveri și eu, în loc să fie alergat la Domnul, am vrut să evadez moarte. Se ascundea în mine și gândul că, dacă mor, copiii mei vor deveni liberi. Omul este inepuizabil când e vorba despre dezvinovățirea lui. La vizita care mi-a făcut-o Miriam la spital, a trebuit să-i spun Draga mea, pregătiți-vă pentru moartea mea. Din spital mi-au dat drumul și trebuia să pornim spre locuința noastră aproximativ 20 de kilometri departare. Dar cum vom ajunge acasă? Spitalul n-a fost dispus să ne dea salvarea. Miriam se lupta pentru mine. Domnule doctor, să duc în spatele meu muribunda acasă, lăsați să-și mai vadă o dată copiii, să nu moară departe de ei aici la spital. În cele din urmă, medicul a cedat și am fost transportat acasă cu salvarea pentru ultimul rămas bun. Când mi-am ridicat ochii obosiți, n-am văzut numai ochii roșii de plâns ai Miriamei. Locuitorii micuței colonii m-au primit cu compătimire. Nu m-a deranjat nici atitudinea lor renunțătoare la viața mea, am acceptat ceea ce, de fapt, nu se putea schimba. În sfârșit, au intrat copiii și stăteau în rând lângă patul meu, unul mai drăguț ca celălalt. Față de vârsta lor, erau serioși și maturi. În timpul luptelor grele ne-am contopit. Nu vorbeau, nu întrebau nimic, și nu mi-era ușor să mă gândesc la cei șapte orfani mici. S-au aplecat spre mine, i-am sărutat pe rând pe fiecare, m-am rugat și am predat pe toți și totul în mâna Domnului. Știți, să mori nu e de fapt un lucru simplu. Nu venim ușor pe lume și mie, cel puțin așa mi s-a părut, nu e ușor nici să pleci din ea. Viața de pe acest pământ cu tot ce i-a își pierduse însemnătatea pentru mine. Acum mă stăpânea gândul că mă duc la Domnul, și cât va fi de bine să adorm în moarte. Bătaia inimii abia se mai putea auzi. Nici o mâncare nu o mai putea înghiți. Dar Miriam se lupta mai departe pentru mine, plângând, m-a scuturat tremurând și mi-a zis: Nu mai odată să te mai trezești, pentru că deja horcăiam. În ziua precedentă, să nu uit să amintesc în scrisoare, Conform dispozițiilor legii, am trecut copiii pe numele Miriamei ca, în caz că mor, să nu ajungă în instituții legate de creșterea corespunzătoare vârstei și sexului. Așa am vrut să asigur rămânerea lor împreună și ce nu face omul pentru copiii lui. A trecut o vreme și mi-am revenit, iar în momentul în care mi-am revenit, primul gând mi-a fost acesta. De ce nu m-a luat domnul? Care este motivul? De ce m-a întors din pragul morții? El nu lucrează nimic fără rost și atunci au trecut prin fața mea repede ca într-un film zilele trecutului meu. Iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii viitoare vom auzi pe eroina povestirii împărtășind cu noi cercetarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu cu prilejul acesta și respectiv motivul pentru care nu îngăduise încă să treacă din viață. Pentru acum ne mulțumim să facem constatarea impresionantă a labirintului de nepătruns al întunericului în care zace ființa noastră. vis, -vis de această constatare suntem copleșiți de căile nebănuite tainice prin care lucrează Dumnezeu la curățirea de tot ceea ce este de natură străină de El în viețile noastre, desăvârșindu-ne astfel în omul din lăuntru potrivit sfințeniei sale ce mare este prețul pe care l-a plătit el pentru a ne avea din nou cu sine. După ce ne-a câștigat dreptul de înfiere la crucea de pe gorgota, lucrează acum prin Duhul Său cel Sfânt, desigur că în măsura în care dăm voie, la întipărirea ființei sale dumnezeiești în viețile noastre practice. Doamne Dumnezeule, binecuvântează-te, rugăm frumos ascultarea mesajului care urmează cu o lumină tot mai clară, în vederea înțelegerii măreției iubirii tale arătată nouă la cruce. Ajute-ne apoi să-ți dăm voie ca tot tu, prin Duhul tău cel Sfânt, să lucrezi tot mai mult în viața noastră trăită, chipul fiului tău iubit, Domnul Isus Hristos. Amin. De Așul cât mă prigonia de nai fi fost tu, Domnul meu, tăria mea din ceasul Show Vedeți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 10 al Evangheliei după Matei, capitolul 3, care astfel glăsuiește. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Dragul meu, faptul că numești pe cineva într-un anumit fel nu înseamnă că este așa. Simpla numire nu schimbă pe om. Dacă Dumnezeu spune să nu ne numim dascări, să ascultăm atunci de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu este viață și fericire. De mare importanță este felul cum numești pe cineva, pentru că și aceasta arată adevăr sau minciună, lumină sau întuneric. În viața celui credincios nimic nu este fără însemnătate. Tot ce gândește... Tot ce vorbește și tot ce face în drumă spre cer sau pământ, spre sfințenie sau păcat, spre Dumnezeu sau spre om. Oricui îi este îngăduit să trăiască și să vorbească cum vrea, dar celui credincios nu este îngăduit decât într-un singur fel, felul lui Hristos de-a fi. Ochii tuturor sunt îndreptați spre cel credincios. Oricine poate face sau spune anumite lucruri, dar când se întâmplă să le facă sau să le spună cel credincios, toți se miră și își dau frâu și mai liber tuturor pornirilor rele. Dacă un credincios își dă frâu liber gurii, mai liber și îl dau cei din jurul lui. Să nu vă numiți. Vedeți, mare atenție la numirea unui lucru sau a unui om. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristos. Cuvântul grecesc pentru dascăl este categetes și înseamnă cel care conduce în jos. Domnul Iisus, fiind marele dascăl, ne conduce spre adevărata smerenie, spre adevărata lepădare de sine, spre adevărata coborâre. El s-a coborât din cele desăvârșite înălțimi, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, cum scrie la Filipeni 2, numai ca să ne fie dascălul nostru, să ne învețe și pe noi coborârea, căci numai cine știe să coboare va fi înălțat. Să nu vă numiți dascării. Toți dascării din lume conduc numai spre păcat, Spre ură și spre micimi sufletești, deci spre coborâri care niciodată nu înalță. Numai de la Domnul Isus trebuie să învățăm. Învățați de la mine, spune el, la Matei 11,29, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Smerenia este cel mai desăvârșit dascăl. Domnul Isus este desăvârșirea smereniei. Nimeni n-a fost mai smerit ca el. Unul singur este dascălul vostru, Cristosul. Toți cei care fac parte din Cristos, Cristosul complet este capul și trupul, sunt dascării lumii. Dar ei n-au voie să se numească dascăli, pentru că numai Cristos, capul, este adevăratul dascăl și Duhul lui este în toți ai lui. Deci El singur este dascăl. Să luăm bine aminte la adevărul acesta, frații mei. Haideți acum să dăm citire versetului 11 din Matei, capitolul 23, unde Mântuitorul ne dă următoarea învățătură. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Vedeți, în orânduirea duhovnicească, în împărăția lui Dumnezeu, în scara Harului, lucrurile stau tocmai invers de felul cum stau în lumea păcatului. Tocmai de aceea ele par o nebunie pentru fiii lumii. Să fiu umilit față de semenii mei. Umilința este voința de a primi ca alții să spună despre mine lucruri tot atât de aspre cum sunt gata să spun și eu. Ea este iubirea de modestie și de slujbă. Ea mă face să fiu mulțumit când alții sunt lăudați în fața mea și să mă bucur din toată inima când aceia sunt onorați. A fi umilit înseamnă a fi gata totdeauna să slujești altora. Este o calitate greu de câștigat, nu-i așa? Da, numai Duhul lui Dumnezeu o poate produce în viața mea. Să fiu smerit și față de Domnul meu. În dosul purtării și vorbirii mele smerite între oameni, trebuie să fie o altă umilință, aceea față de Dumnezeu. Când el mi se descopere în mărimea, în sfințenia și în desăvârșirea sa, atunci încep să fiu smerit. Până atunci m-am asemănat cu alții din jurul meu și mi-am găsit pricini de-a mă lăuda. Dar când îl privesc pe el în față, părerile înalte despre mine se împuținează mult. Spune un proverb indian, când privesc în jos spre pământ, mă socotesc că sunt înalt. Când privesc cerul în toată splendoarea lui, văd cât sunt de mic. Dacă un deal mic, care se crede mare pentru că este mai înalt decât casele din jur, ar fi așezat alături de munții carpați și ar vedea micimea. Tot așa, când ajung în fața lui Dumnezeu, îmi plec capul smerit. Dacă e cineva mai mare în biserica lui Hristos, este așa numai pentru ca să ducă poveri, iar nu ca să comande pe cei mici. Este un fel de măgar în mijlocul turmei de oi. Cine are urechi de auzit, să audă. În continuare, la versetul 12 din Matei 23, Mântuitorul ne face cunoscută una din legile vieții spirituale prin cuvintele. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Dragii mei, nivelarea trebuie făcută neapărat în Biserica Domnului Hristos, altfel nu se poate păstra un echilibru. Cele mai frumoase calități ale omului devin urâte și de nesuferit prin mândrie. Mândria este murdăria diavolului cu care caută să mânjească sufletele. Și cât de respingătoare sunt acele suflete care s-au lăsat să fie mânjite de mândrie. Toată gingășia și frumusețea li s-a dus. Virtuțile cele mai prețioase devin păcate grosolane atunci când apa mândriei le-a stropit. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că diavolul nefiind diavol înainte de cădere, prin mândrie a devenit diavol. Așadar, mândria, dragul meu, te poate preface într-o clipă din cel mai luminat înger în cel mai întunecat diavol. Dar și smerenia ar ridica pe cei mai scârboși diavoli, transformându-i în cei mai plăcuți îngeri dacă ar primi să fie smeriți. Diavolii n-ar mai fi diavoli dacă s-ar smeri. Când vrei să te înalți tu, de fapt, te cobori în ochii tuturor celor care te privesc. Dar când tu te cobori, te înalță toți cei din jur, cum spune marele învățător evreu Hillel, cel care aleargă după faimă își pierde faima. Cel ce nu-și sporește cunoștințele și le împuținează. Cel care nu învață pe alții nu e vrednic să trăiască. Haina slavei o pot îmbrăca numai cei ce se dezbracă de ei înșiși, de toate hainele făcute de propria lor înțelepciune și putere. Este atât de strâmtă haina înălțării lui Dumnezeu încât nu o poate îmbrăca nici de cum cel care mai poartă pe sine cea mai subțire cămașă a firii vechi. Numai cei care se golesc desăvârșit de ei înșiși pot fi umpluți cu apa harului și adevărului lui Dumnezeu. Pe vârful ascuțit al mândriei nu poate sta apa binecuvântărilor celești, Aluncă, alunecă repede. Cei smeriți primesc har. Singura lucrare pe care o are de făcut cel credincios este să se pocăiască și să se smerească clipă de clipă. Lucrarea de înălțare o va face Dumnezeu și o va face desăvârșit. Domnul Isus, pentru că s-a smerit de sine însuși, a fost înălțat de Dumnezeu mai presus de orice nume. Iată ce frumos spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu e cu putință în alt mod să te bucuri de slavă decât fugind de ea. Acela care se umilește pe sine nu va fi umilit de altul. Cel ce se înalță pe sine nu va fi înălțat de altul. Un bătrân credincios spunea, mai bine vreau să fiu biruit și să am smerenie, decât să fiu biruitor și să am mândrie. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat, spune Mântuitorul. Nu că acestea ar fi două stări consecutive, ci însăși smerirea este înălțare. Fântâna e tot atât de adâncă pe cât este de înaltă. Cine se smerește, spune Domnul, va fi înălțat, dar aceasta numai cu condiția să nu dorească să obțină înălțare prin smerenie. Aviz amatorilor.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 când a ars biserica din Costești, județul Argeș, n-au scăpat decât câțiva oameni. Restul, adică biserica plină, au ars până la mistuire, toți. De ce n-au scăpat oare mai mulți? Cei care cunosc întâmplarea povestesc că în clipa când s-a văzut fum, o femeie a venit din afară ca să-și cheme copiii ea vrân să intre, cei din lăuntru vrând să iasă și ușa fie în strâmtă, au căzut toți unul peste altul barând ușa încât n-a mai putut ieși nimeni. Trupul femeii care căzuse și peste ea alte trupuri a fost de ajuns ca să împiedice pe toți ceilalți pierind astfel sute de ființe. Vedeți, o singură ființă poate împiedica de la viață, de la mântuire, sute și mii de ființe dacă se așează chiar în calea unde trebuie să treacă. Spre împărăția lui Dumnezeu este numai o singură cale și aceea este strâmtă. Dacă cineva se așează de-a mezișul, cum vor mai intra cei de după el? Origen spune că cei care trăiesc bine și bine propovăduiesc cuvântul adevărului descopere înaintea oamenilor împărăția cerurilor. Cei răi care nu sunt păstori, ci plătiți închidușa împărăției. Nu numai pentru că ei își îngăduie unele păcate, dar și din pricina zavistiei, văzând pe alții mai buni decât ei. Richard Wurmbland spune, creștinismul se învață pe cinunchi, nu în academii. Căci cel care învață numai rațiunea, viața de credință și dragoste, ajunge repede la fărățărnicie și după ce a ajuns pe țarnic, greu se mai pocăiește. Viața omului fățarnic este cea mai mare piedică pentru toți cei din jurul lui care vor să intre în împărăția lui Dumnezeu, așa cum erau fariseii și cărturarii. În nimic nu se înșeală oamenii atât de mult ca atunci când este vorba despre caracterul lor. Se plâng de lipsă de statornicie, încăpățânare și lipsă de gândire. Și, vai, câți dintre noi sunt aceia care părăsim o învățătură pe care o știm adevărată de teamă să nu fim priviți eretici de către cei din jur. Închidem ochii înaintea unor învățături clare și primim ceva încălcit. Părăsim cuvântul lui Dumnezeu ca să nu pierdem legătura cu o biserică sau o oarecare poziție în societate. Dragul meu, te-ar costa prea mult adevărul? Să fie bine știut că acela care nu are curajul să treacă de partea adevărului Devine piedică pentru cei din jurul lui. Fățarnicul se dă drept ceea ce nu e. Se dă drept indicator spre împărăția lui Dumnezeu, dar în launtrul lui este o lume a păcatului. Se dă drept călăuză spre viață, dar în launtrul lui domnește moartea. Se dă drept fereastră spre soarele neprihănirii, dar de fapt el este o fereastră oarbă pe unde nu pătrunde nicio rază. E ca un tren pe care scrie, spre împărăția mântuirii și toți cât se urcă în el sunt liniștiți că merg bine, dar după ce a pornit trenul văd că merg în direcția opusă spre pieire. Viața fățarnicului este o piedică. Toți cât se rovesc de el cad lângă el. Ava Isaia spune așa Este grea situația când pe buze se află sfințenia, iar în inimă, fără de legea și răutatea. Fățarnicii sunt ca albinele pe buze au miere, dar în gură venin. Sunt cavasele de aur pline cu apă otrăvită. Toți cei care beau din ele mor. Orce credincios al Domnului Isus trebuie să fie un purtător de mântuire, să fie un foc real, nu numai unul pictat. Viața lui trebuie să slujească drept pildă pentru toți cei din jur. Filozoful Kant spunea: să trăiești în așa fel ca viața ta să poată servi drept pravilă generală întregului neam omenesc. Vai de voi căpturari și farisei fățarnici, zice Mântuitorul. Cine spune vai cu atâta durere, nu se oprește la atât. Fiți siguri că a făcut și cele necesare pentru a ne izbăvi de o nenorocire ca aceasta. Se spune despre un magistrat roman din timpul Domnului Isus că a lăsat următoarea spusă. Mustrarea lui e grozavă. Există o vorbire a lui Dumnezeu în mânie pentru a stăvili lucrarea celui rău. Un proverb spune că pentru o nicovală groasă trebuie un ciocan gros. Când câțiva ticăloși ne norocesc o viață, nu trebuie să umbli cu mănuși, nu trebuie să-i mângâi cu vorbire dulci, ci trebuie să le spui hotărât adevărul, să nu ai rețineri. Dragostea adevărată față de cineva te obligă să-i te împotrivești când îl știi mânat de un gând care îl va nenoroci pe el și apoi pe alții. Domnul să spune deci, voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Dragii mei, Pretutinde conducătorii religioși sunt așa și astăzi. Ei se împotrivesc cu putere celor care zic și trăiesc altfel decât este linia partidei din care fac ei parte. Cu ce împotrivire a fost primit, declar marele evanghelist Whitefield, fiindcă veneau zeci de mii de oameni să se predea Domnului Isus la predicile lui în aer liber. Cine nu se deschide pentru Dumnezeu? Închidem împărăția lui Dumnezeu pentru el și pentru mulți care vin în legătură cu el. Așa cum s-a spus, fățărnicia închide împărăția lui Dumnezeu mai mult decât orice alt păcat. Cărturarii și fariseii înțelepții lumii și religioșii, cad cel mai ușor în cursa diavolului fățărnicia. Fățarnicul și diavolul au aceeași meserie. Dragul meu, în privința celor spuse de Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor, cum ești tu, cum sunt eu? Deschidem sau închidem în părăția lui Dumnezeu. Noi să știm, ori una ori alta o facem, cale de mijloc nu există, deci să ne cercetăm cu toată luarea aminte. Iubiți ascultători încheiem aici lecțiunea 199 cu rugăciunea, Doamne, ferește pe robii tăi de acest păcat amin.